Blago onima koji će na sudnjem danu uživati u hladu Arša Allahove milosti, to su oni koji su bili zadovoljni s onim što im je dato, a i ono što im je zatraženo dimovine davali su i trošili. Oni su sudili svijetu kao što bi sami sebi sudili, pošteno i pravedno. Blago onima koji iskreno i bade čine. oni su svjetlokazi kazi upute i spašeni su od svake smutnje i spletke, Blago onome ko živi u mojome vremenu i bude mi vjerovao, primio islam, a blago i onome koji bude živio poslije mene kao moji sljedbenici i bude vjerovao u ono što sam ja propovijedao. Blago onom ko primi islam i bude živio umjerenim životom. Blago onome ko zanoči kao hađija, a osvane kao gazija, takav živi poučeno. Zauzet je brigom oko porodice i ne ispoljava svoje nevolje. Zadovoljan je s malo ovo dobara i ulazi u kuću među svoju porodicu vesel i nasmjan, a taka i odlazi od njih. Tako mi onog u čijem je posjedovanje moj život i moja duša, to su prave hađije i gazije na Allahovom putu. Mlago onome koje je u razumnim granicama ponizan i skroman, koji svoj imetka troši u šerijatom dozvoljene svrhe, koji se druži sučenim i mudrim i koji je milostiv prema poniženim i siromašnim. Blago onome ko je su i ko pošteno radi i zarađuje, ko svoju unutrašnjost i spoljašnjost uljepšaju plemeni i ko drugima zla ne čini. Blago onome ko radi i vlada se prema stečenom znanju, dijeli višak svoje imovine i kloni se iz praznog govora. Blago onome kome je vidio i vjerovao u moje poslanstvo, a sedam puta blago kome nije vidio, a bude vjerovao u ono što sam donio i objavio. Blago onome ko se zabavi svojim mahanama, a zanemari tuđe, podijeli višak svoje imovine, kloni se isprazno govora, ograniči se na moj sunnet i ne upušta se u bidate, novotarije uvjeri. Blago onome ko gospodari svojim jezikom, čija je kuća sklonište od spletki i zla ljudskog, za njega i njegovu porodicu, i ko zaplaće zbog svojih grijeha. Blago onome ko bude naša u svojoj knjizi na sudnjem danu mnogo istikvara, Allahu upućeni molbi za oprost grijeha. Ako pas naloče kakvu tekućinu, vodu, mlijeko i Slično iz vaše posude, onda tu posudu da bi opet bila potpuno čista treba dobro zemljom istrljati, a zatim šest puta vrelom vodom i nekim drugim sredstvom oprati. Držite čista vaše dvorišta i okolinu. Uljepšajte svoja dvorišta i bašće oko kuća. Vjernik će na sudnjem danu biti u hladu svoje sadake koju je dijelio na ovom svijetu. Nasilje na drugima na ovom svijetu pretvoriće se u tminu za nasilnike na sudnjem danu. Životinja data u zalog može biti upotrijebljena za jahanje, uvuču i mužu, a dužnost je korisnika da je hrani i pazi. Kada učen čovjek radi u imenu Allaha prema svom znanju, biće cijenjen i poštovan od svakoga. Ali ako mu je želja da pomoću znanja nagomila imovinu, plašit se svakoga. Mnogi će u kaboru patiti zbog mokraće od koje se nisu čuvali. Ko bilazi bolesne, zaplovi u Allahovu milost, a kada stjedne je pored bolesnika, cijo utone u Allahovu milost i ljubav. Ko je pokoran roditeljima i Allahu, biće će u džennetu na najljepšem mjestu, ili juni. Najviše mjesto. Čovjek će biti na sudnjem danu s onim koga voli. Neobičan je položaj vjernika. Sve što čini, trebalo bi mu biti od koristi, što nije slučaj kod drugi. Ako ga zadisi radost, zadovoljanje jer je to dobro po njega. A ako ga zadisi nesreća, strpiće se, jer je i u tome dobro po njega. Čudim se onome koji pohotno traži dobra ovog svijeta, a smrt ga čeka. Čudim se gafilu, to jest onome koji se ne brine za svoju vječnu budućnost, a nije zanemaren od strane Allaha. Čudim se onom koji se smije punim ustima, a ne zna da li je Allah s njim zadovoljan ili je srdit na njega. Divim se muslimanu i njegovom držanju, kada ga pogodi kakva nesreća, To podnosi istrpljivo i nada se nagradi, a kad ga zadesi kakvo dobro, zahvaljuje Allahu i zadovoljan Divim se onome koji kupuje robove svojim sredstvima pa ih oslobađa, ali se također čudim što ne kupuje slobodne, to jest čestite ljude čineći im dobro, to je veći sevab. Požurite siftarom kad postite, a sehur, jutarnji ručak, produljite do krajnjeg roka. Posjeti onoga koji tebe ne posjećuje i daj poklon onome koji ga tebi ne daje. Pravednost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od ljudi koji imaju vlast. da Darežljivost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od imučnih. Pobožnost, bogobojaznost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od učenijih ljudi. Strpljivost je lijepa, ali je još bolja kada je kod siromašnih. Tevba, pokajanje je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od mladih. I stid je lijepa osobina, ali je još ljepši kada je kod žena. Kazna i patnja u grobu je istina, stvarna. Uzdržite se od tuđih žena, pa će i drugi poštovati vaše. Budite dobročinitelji svojim roditeljima, pa će i vaša djeca vama dobročiniti. Kome dođe brat da mu se izvine zbog svog prestupa, neka primi tu ispriku. Ako je ne primi, bio upravo ili ne, on neće stići do moga havda, izvora u džennetu. Nauka je temelj i život islama, pa ko nešto nauči, Allah će mu nagradu uvečati. Ako nauči i prema saznanju postupi, Allah će ga podučiti onome što nije znao. Znanje je riznica, a pitanje je njen ključ. Zato pitajte. Allah vam se smilovao, jer ćete time okoristiti četiri osobe. Onaj ko pita, onaj ko odgovara na pitanje, poučavajući druge, onaj ko sluša i onaj ko voli, i pošto je gore spomenute Znanje je prijatelj virniku, Razum je vodič Dobra dijela su mu skrbnik Blagost pomočnik Strpljenje vojni zapovjednik Nježnost roditelj A ljubaznost njegov brat Znanje je dvojako Znanje koje dopire do srca Što je pravo i korisno znanje I znanje samo na jeziku To je formalno koje će za čovjeka biti samo dokaz da nešto zna, a od toga koristi nema. Znanje kao roditelj, to jest, treba ga poštovati kao roditelja. Znanje i metak pokrivaju svaku sramotu, a neznanje i siromaštvo ih otkrivaju. Kada se učeni ljudi pokvare, pokvari si svijet. Jer je jedan učen čovjek pokvarjen, tada se zbog njegove pokvarenosti pokvari i ostali. Učeni ljudi su povjerenici Allahovih poslanika, sve dotle dok se ne budu dodvoravali vladarima i dok se ne budu prepustili ovosvjetskim uživanjima. A kada se to dogodi, znake da su iznevjereli amaneta Allahovih poslanika, dobro ih se čuvajte. Učeni ljudi su Allahovi povjerenici nad njegovim stvorenjima. Učeni ljudi su nasljednici Allahoih poslanika. Podučavajte svoju djecu plivanju i gađanju, to je slatnim vještinama. Lijepa je zabava vjernice koja kod kuće prijed devunu. Ako te istodomno zovnu otac i majka, odazovi se prvo majici. Svaki je musliman dužan podijeliti sadaku. Ashabi upitaše, Allahov poslaniće, ako neko to nije u mogućnosti, šta da radi? Zaradiće svojim trudom, pa će i sebi koristiti i moći podijeliti sadaku. Ponovo upitaše Ashabi, ako nito ne mogne, onda će pomagati starim i nemoćnim. A ako nito ne mogne, pitaju dalje Ashabi, neka traži da se čini dobro, saglasno šerijeti. A ako nito ne učini, onda neka... On sam radi što je dobro I neka se čuva zla To će mu biti sadaka Biti neovisano od drugih ljudi je pravo bogatstvo Budi bogobojazan Jer je u tome sadržano svako dobro Radi na Allahovom putu Jer je to oblik muslimanskog isposništva Allaha spominji i njegovu knjigu čitaj To će ti biti svjetlo na zemlji A spomen na nebu Ne govori drugo osim ono što je dobro i time ćeš pobijediti šeitana. Uči dovu koja nema mnogo riječi, ali ima duboko značajnje i sadržajno je sveobuhvatna. Gospodaru moj, o tebe tražim svako dobro ovog i budućih svijeta za koje znam i za koje ne znam. O tebe molim dženet i ono što će me njemu približiti od riječi i dijela. Molim te da me sačuvaš od džehennema i onoga što bi me njemu približilo, od riječi i dijela. Od tebe tražim sve ono što je tražio i Mohamed, aleyhisselam, i tebi se molim da me sačuvaš od onog zašta te je molio Mohamed, aleyhisselam, da ga sačuvaš. Da sve ono što se odredio da se u mom životu dogodi, neka posljedice tvoje odluke budu dobre, molila je Aisha. Budi lijepe naravi i ustraj šutnje, jer tako mi je onoga u je ruci moja duša. Ljudi od tih sobina ništa ljepše ne mogu imati. Upotrebljavajte za isrenu kamilje i kravlje mlijeko, jer je ono sastavljeno od sokova raznovrsnog bilja i lijeke za svaku bolest. Nosite bijelo odjeću, neka je oblače živi, a i mrtve u bijele će fine zavijajte, jer je to najljepša odjeća. Vježbajte se u jer je to najbolja zabava. Držite se moga sunneta, kao i tradicije četvorice smjernih halifa. Držite se moga sunneta, jer koga bude izbjegavao, taj nije moj sljedbenik. Koristite dva lijeka, med i kur'an. Prvi je lijek za tijelo, a drugi za dušu i tijelo. Budite iskreni, jer je iskrenost jedna od džennetskih ulaznih vrata, a klonite se laži, jer je laž jedna od ulaznih vrata džehennema. Budite zadovoljni s onim što imate, jer je kanah zadovoljstvo s onim što se ima neisrpno bogatstvo. Klanjajte nočni namaz, jer je to običaj dobrih ljudi koji su prije vas živjeli. Nočni namaz vas približava uzvišenom Allahu, sprečava vas od griješenja, čisti vaše grijehe i čuva tijelo od bolesti. Ustrajte izgovarajući riječi La ilahe illallah i astagfirullah, veličajući Allaha i tražeći oprost od njega. Često ih izgovarajte jer šeitan kaže Ja upropasti ih ljude grijesima, a oni mene upropastiše riječima La ilahe illallah i astagfirullah. Kad to vidjeh, ja ih navedoh da se povedu za svojim prohtjevima i nagonima i oni pomisliše da su na pravom putu. Držite se vjerskog znanja, šerijeta, fikha, tefsira i hadisa prije nego što se izgubi, ukloni i nestane između vas. Oprošteni su manji grijesi, počinjeni između obavljanja jedne i druge umre, a za primljeni hađ, je jedina nagrada. Istina je džennetsko dijelo, jer kada čovjek govori istinu, on je dobročinitelj, a kada dobročini, on vjeruje, a ako vjeruje, učit će u džennet. A laž je džennemsko dijelo, jer kada čovjek laže, postane nemoralan i nastran, pa nakon toga prestaje biti vjernik, a kada prestane biti vjernik, mjesto mu je u džehennemu. Biti u pomoći bratu jedan dan, bolje je nego cijeli mjesec dana biti u itikafu. Obijići bolesnika, veći je sebab nego prisustovati njegovoj dženazi. Poraniti ili omrknuti na Allahovom putu, bolje nego cijeli svijet i sve što je na njemu. Četiri su gariba usamljenika na ovom svijetu, Kur'an u srcu nasilnika, džamija u kojoj se neklanja, klanja, mushaf u kući u kojoj se ne uči i dobar čovjek među lošim ljudima. Čovjek u osamljenom u tuđini kad se razboli te pogleda desno i lijevo, preda se i iza sebe pa ne vidi nikoga poznatog ko bi ga požalio i utjehom upružio, Allah će oprostiti sve dotad učinjene grijehe. Među šehide se ubrajaju sljedeće osobe. Ko se utopi u vodi, ko izgori u vatri, ko umre u tuđini, ko umre od ujeta otrovnice, ko umre od trbušne bolesti, ona je na koga se sruši kuća pa od toga umre, Ko padne s kuće pa slomi nogu ili vrat i od toga umre. Na koga padne stijena pa ga prignječi i on umre. Žena koja sprečava svoga muža da odlazi tuđim ženama, ona je kao mu džahid na lahomu putu i imat će šehidsku nagradu ako na tom putu život izgubi. Ko pogine braneći svoju imovinu, ko pogine braneći svoj život, ko pogine braneći svoga brata, ko pogine braneći komšiju, Ko pogine vršeći dužnost u na dobro i na odvraćanju od zla. Prati i čisto držati posuđe te čistiti dvorište. Donosi bogatstvo na oba dva svijeta. Vjerska je dužnost svakog punoljetnog muslimana da se petkom okupa. Pranje mnogo hladnom vodom posle izlaska iz banje štitimo se od glavobolje. Dužnost je svakom muslimanu da se jednom sedmično okupa. Dužnost je svakog punoljetnog muslimana da se petkom okupa, da opere zube i ako može da se namiriše. Obsjednuti ste dvijema željama, ljubavlju za životom i vjerskom neobrazovanošću. I u takvoj situaciji vi ne tražite jedan od drugoga da čini dobro i odvraćao zla a oni koji se ududržali Allahove knjige, Kur'ana i moga suneta, sliče je prvim muslimanima, muhađirima i ansarijama. Sržba dolazi od šejtana a šejten je stvoren od vatre. Pa kako voda gasi vatru, tako i svaki od vas kad se naljuti neka se opere i razhvadi vodom. Sržba kvari iman, kao što gorak, biljni sok kvari meni. Pokriji but, jer se stegno računa u sramotne dijelove tijela koje nije dozvoljeno drugima gledati. Mržnja i zavidnost brišu dobra dijela kao što vatra uništava drvo. Pravo bogatstvo je bogatstvo duše. Ogovaranje kada spominješ svoga brata onim što mu ne bi bilo drago. Jedan čovjek upita... Šta misliš, Allaho poslaniće, ako je to što sam rekao mom bratu istina, natočali to selam. Ako istina, time si ga ogovarao. ako to bude laž, onda si ga potvorio, a to je još veći grih. Osim od deđala, za svoj umet se najviše plašim od imama koji su zalutali i zavode svijet na stramputicu. Ljubomorno čuvanje vjere i poštenja znaci su imana, a biti ravnodušnijim prema vjeri i ne braniti je znaci su nifaka. Fatiha je lijek za svaku bolest. U kući u kojoj se prouči Fatiha i Aytul Kjursija, neće toga dana niko nastraditi od zlih pogleda ljudi i džina. Griješnik koji priznaje svoje grijehe i nada se oprostu uzvišenog Allaha, bližije je milosti njegovoj nego pobožni koji gubi nadu Allahovu milost. Bježan je iz mjesta u kojem se pojavila kuga ili neka druga zarazna bolest, isto je što i pobjeći iz bojnih redova. Nesreću ili sramotu koja čovjeka pogodi u porodici, imovini, potomstvu, komšiluku ili njega lično, pokriče njegov namaz, post, sadaka, upučivanje na dobro i odračanje od zla. Alehi Selam je odredio Zekatul Fitr onome koji posti, da mu posluži kao čišćenje od posljedica besposlena govora i nepristojnih riječi, te kao obskrba siromasima. Alehi Selam je propisao Zekatul Fitr i tom prilikom rekao, obskrbite siromahe u ovom Bajronskom danu a u drugoj predaj podmirite ih obskrbom kako danas ne bi tragali za njom bježi od gubaavca kao što bježiš od zlava prednost nočnog namaza nad dnevnom lafilom je kao prednost tajne sadake nad onom koja se javno daje Prednost madića koji u godinama ranne mladosti čini ibadete u odnosu na starca koji se u starosti posvjeti ibadetu je kao prednost Allahovih poslanika nad ostalim ljudima. Prednost učena nad neukim koji samo ibadet čini je kao prednost punog mjeseca nad ostalim nebeskim tijelima. Prednost učena nad neukim koji samo ibadet čini je kao moja prednost nad najnižim od vas. Uzvišeni i moćni Allah, njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, pa čak i mravi u svojim skrovištima i ribe u vodi, blagosiljaju onoga koji svijet dobro poučava. U dobra dijela ubrajaju se jova, da obilaziš onoga koji tebe ne obilazi, da daješ onome koji tebi uskračuje i da oprostiš onome koji tebi nepravdu učini. Učiti Kur'an s razmišljanjem bolje je nego učiti ga formalno, bez razmišljanja o porukama, kao što su bolji farzovi od nafila. Korisno i dobro djelo čuva čovjeka od posljedica zla. Zašajtena je opasniji fakih, čovjek koji poznaje šerijetske propise, nego hiljadu neznalica koji badet čine. Oslobađajte zarobljenike! odazivajte se na pozive, nahranite gladne i obilazite bolesne. U džennetu ima ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo i što ljudski um ne može ni zamisliti. Munafik se razpoznaje po tri stvojstva, kad govori laže, kad obeća izvrši, kad mu se nešto povjeri i znevjeri. Ubijica je lišem prava nasljedstva ubijenog. Pripovjedača, govornika koji dezinformiše i koristi se nesigurnim izvorima, očekuje Allahov prezir. A onoga i ga sluša, očekuje Allahova milost, jer sluša iskreno i čista srca. Trgovat se nada zaradi, a zelenaša koji iskriva robu u oskudnim vremenima čekajući veću ucijenu i dobit, očekuje Allahovo prokledstvo. Žena koja nariče za umrlim kao one koje slušaju, zaslužuju prokledstvo Allahovo, njegovih meleka i cijelog svijeta. Dvojica sudija će ući u džehennem, a jedan u džennet i to. Sudija koji poznaje propise i po njima pravedno sudi, učiće će u džennet. A sudija koji poznaje propise i utvrdi istinu, a ipak namjerno izrekne nepravednu presudu. Kao i sudija koji nema stručne sposobnosti za svoj poziv, a obavlja ga, oba će biti každjeni džehennemom. Jedan čovjek upita Aleih i Salama, Allahov poslaniće. Kad jedan od nas sretne svoga brata ili prijatelja, hoće mu se nakloniti? Ne, odgovor je Aleih i ga zagrliti i poljubiti? Ne, reče Aleih i A hočeli se s njime rukovati, da, odgovori poslanik. Allah Đelešanuhu kaže Najdraže što jedan čovjek može u ibadetu meni učiniti jest da u moje ime drugi upućuje na dobro. Allah Đelešanuhu kaže Kada moj rob izgubi dvoje najmilije, dva oka, pa bude strpljev u toj nesreći, Zamijenit ću mu ih džennetom. Allah Đelešanuhu kaže Kada moj rob zažali susret sa mnom, tada ja zaželim susret s njim. A kada mu ne bude drag susret sa mnom, ni neće biti drag susret s njim. Allah Đelešanuhu kaže Kada moj rob nau da učini dobro djelo pa ga ne učini, Ja mu upišem zato jedan sevab, kao da je učinio dobro djelo. A ako on to dobro djelo učini, ja mu tada upišem od 10 do sedam stotina puta više sevaba. Ako moj rob na naumi da učini loše djelo pa učini, ja mu ništa ne upisujem. A ako on to loše djelo učini, onda mu upišem samo jedan grije. Allah Đelešanu hu kaže Spremio sam u džennetu za moje dobre robove ono što oko nije vidjelo niti uhočulo i što ljudski um ne može ni da zamisli. Allah Đelešanu hu kaže Ja sam plemenit i više volimo oprostiti grijehe vjerniku muslimanu nego ga kazniti na ovom svijetu. A pokrivši mu grijehe na ovome, neću ih otkriti ni na budućem svijetu Ja ću neprestano praštati mome robu sve dokon odmene bude oprosta tražio. Uzvišeni Allah kaže: Čovječe, sin Ademov, podijeli pa čuj šta bi u dijeliti. Uzvišeni Allah kaže: Nešto se događa s ljudima i džinovima. Ja ih stvaram, a oni drugog obožavaju. I ja im na faku dajem, a oni drugom zahvaljuju. Allah Đelešanuhu kaže Ja sam Allah i drugog božanstva osim mene nema, pa ko bude priznao moju jedinost, ušao je u moju tvrđavu i bit će spašen od moje kazne. Allah Đelešanuhu kaže Sa trojicom ljudi ću se sukobiti na sudnjem danu. Sa čovjekom koji u moje ime obeća pa ne izvrši, sa čovjekom koji proda slobodna čovjeka pa taj novac koristi i sa čovjekom koji uzme nadničara pa mu pa obavljenu poslu ugovorenu dnevnicu ne isplati. Allah Đelešanuhu kaže, Moj robe, ako me se sjetiš i spomeneš me u samoći, sjetit se i ja tebe kad ostaneš sam. Ako me se sjetiš i spomeneš Moje ime javno među ljudima, i ja ću tebe spomenuti u boljim i većim skupovima, među melekima, poslanicima i dobrim ljudima. Allah Đelešanuhu kaže, robe moj, ja sam s tobom kad god me se sjetiš i gdje god me spomeneš. Allah Đelešanuhu kaže, ljud sam na onog koji mi se dovomne ne obraća, Uzvišeni Allah kaže, ko nije zadovoljan mojim odredbama, neka sebi traži drugog gospodara osim mene. Uzvišeni Allah kaže, ko nije zadovoljan s mojim odredbama i nije strpljiv na udarcima koji ga pogađaju, neka traži sebi drugog gospodara osim mene. Uzvišeni Allah kaže, tako mi moje veličine i moći Ja neću objediniti mome robu dva straha, a niti dvije segurnosti. Ako me se ne bude bojao na ovom svijetu, uplašit će se onoga dana kada budem sakupio sve svoje robove, a ako me se bude bojao na ovom svijetu, oslobodit ću ga straha onoga dana kada budem na Ahiretu sakupio sve svoje robove. Uzvičeni Allah kaže, Nema goreg nasilnika od čovjeka koji se miješa u moje poslove i želi da stvori živa bića kao što ih ja stvaram. Neka stvore obično zrno pšenice, i jednog mrava ili zrno jačma. Allah Đelešanu kaže, Čovječe, postoje tri stvari od kojih je jedna moja i jedna tvoja, a treća i moja i tvoja. Moja je da me obožavaš i da mi druga ne pripisuješ a tvoja je da ćeš biti nagrađen ili kažnje za sve što budeš uradio. Ako ti oprostim, ja sam onam koji oprašta i koji je milostiv. I najzad ono što je i moje i tvoje na tebi da tražiš i moliš, a moje je da ti dajem i molbu uslišam. Uzvišeni Allah kaže, uznemira vame čovjek koji psuje vrijeme i sudbinu, a ja upravljam vremenom i sudbinu određujem, U mojoj je moći sve, ja izmjenjem dan i noć. Rekao mi je Džebrail, mi, meleki, ne ulazimo u kuću u kojoj se nalazi slika ili pas. Rekao mi je melek Džebrail, Muhammede, živi kako hoćeš, najzad ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš, ipak ti se valja s njim rastati, radi šta hoćeš. To će te odista dočekati na sudnjem danu. Musa, sin Imranov, je pitao Allaha Đelešanohu. Gospodaru moj, koje od tvojih robova ko tebe najodabrani? Onaj koji oprašta kada je u mogućnosti da kazni i da se osveti, odgovori Allaha Đelešanohu. Majka Sulejmana, sina Davdova, rekla je Sulejmanu. Sinčiću moj. Noću mnogo ne spavaj, jer pretjerano spavanje čini čovjeka siromašnim na sudnjem danu. Umjesto ljubljenja, musliman će se rukovati sa svojim bratom prilikom susreta i pozdrava. Ubiti muslimana isto što i kufr, a psovati ga i grditi je veliki grijeh. Muslimanu nije dozvoljeno da više od tri dana ne govori s drugim muslimanom. Sigurno su spašeni Onaj ko se pokorava Allahu Onaj ko Allah dao onoliko koliko mu je potrebno I onaj ko Allah dao da bude zadovoljan s onim što ima Ostavio sam vas takvo svjetlo koje sija noću kao i dan I onaj ko bude poslije mene to svjetlo slijedio spašen je, A skrenili s njega propao je Onaj ko bude živio poslije mene doživjet će veliku neslogu. U tim vremenima vaša je dužnost da se držite moje tradicije, sunneta i tradicije mojih pravih nasljednika. Dobro se i čvrsto držite tog pravca, a osim toga budite pokorni onome koga budete izabrali za vođu, pa makar to bio i rob, a besinac. Allah je svojom voljom odredio sva zbivanja 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. Podolask u Medinu, ali i Selam je zatekao običaj da Medinjani svetkuju dva dana, u kojima igraju i vesele se. Pitao ih je o tim danima, a on im odgovoriše da taj običaj kod njih datira još ispred islamskog doba. nato to im Aleih i Selam reče, Allah vam je zamijenio te dane sa dva bolja, a to su dva bajrama, adha i fitr. Kur'an je jasno svjetlo, mudra opomena i pravi put. Pozajmiti jednu stvar, da se čovjek njome posluži, bolje je nego dati sadaku. Zahvalno srce, jezik zabavljan zikrom, i dobra žena koja te pomaže u ovozemnim i vjerskim poslovima, bolji su od bilo kakvih ljudskih riznica blaga. Srce u kojem nema znanjeni mudrosti, izgleda kao dotrajela kuća, zato učite, druge poučavajte i usavršavajte se u nauci, nemojte dozvoliti da umrete kao neznalice, jer sve mogući Allah neće zbog neznanja primiti ničiju ispriku. I najmanja pomoć od Allaha korisnija je od velike pameti, jer velika pamet u ovosvjetskim stvarima može biti štetna, dok u onosvjetskim donosi sreću i radost. Poznavanje makar malo fikha, šerijetsko pravne nauke, bolje je nego mnogo ibadeta bez fiha. Čovjeku je dato dosta znanja koji ispravno Allaha vjeruje a veliki je neznalica ako se uobrazi u svoje znanje. Ljudi su podijeljeni u dvije skupine, ispravne vjernike i neznalice. Zato ne uznemiruj vjernika i ne raspravljaj s neznalicom. Skromnost je neiscepno blago. Čuvajte vaš ugled imovinom, a vjeru branite jezikom. Puno smijeh je od šeitana, a osmijeh je Allahov dar. Sveži devu, pa se onda pouzdaj u Allaha. Ovo je rekao poslanik jednom beduinu koji nije vezao devu, nego ostavio Allahu na čuvanje. Bilježite znanje pisanjem, to jest zapišite ono što znate i što ste naučili, jer se nezapisano lahko zaboravi. Stup vjere je namaz, a vrhunac dobrih dijela je džihad na Allahovom putu. Najljepša narav po islamu je šutnja, jer je to garancija da će ljudi od tebe biti sigurni. Onoga ako znanje krije, proklinaće svaka stvar, pa čak i ribe u vodi i ptice u zraku. Siromaštvo je sasvim blisko udaljavanje od vjere, Bijaše jedan čovjek koji ljudima zajimove davaše, pa bi svome momku kojim je vodio evidenciju govorio, kada dođeš do siromaha koji u teškom položaju, pređi preko njega, ne traži mu dug, jer se i mi u Allaha uzdamo i nadamo da će nam oprostiti naše grijehe kad se s njim na sudnjem danu sretnemo. I Allah mu je oprostio. U velike grijehe se ubrajaju Širk, nepokornost roditeljima, ubistvo i krivokledstvo. Hoćete li da vam kažem koji od velikih grijeha najveći, upita poslanik. Hoćemo Allahov poslanić, odgovoriše ashabi, krivo svjedočenje, reče Alehi Salam. Odredbe o kazni propisane su u Allahovu i knjizi, Kur'anu. Čovjekova plemenitost i velikodušnost je njegova vjera, čovječnost njegov razum, a porijeklo njegov odgoj. Slomiti kost mrtvom, grijeh je isto koliko je slomiti živom. Otkup za grupni prestup jednog skupa je da čovjek prouči ovu dovu. Subhaneke Allahumeve bihamdike. Ešhedu en la ilahe illa en te vahdeke, la šerikelek, ex takfiruke ve uboj lejke. Nekaj tebi slava i hvala gospodaru moj. Svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe jedinog, ti ortaka taka nemaš. Tebi se zaoprost molim i smjernuti te u bučini. Vrijeme čovjeku dosta povuka daje, a smrt a rastanak priređuje. Dostat je grijeha ako se bude stalno upuštao u svađe i prepirke. Čovjeku je dosta grijeha kada bi samo prepričavao ono što čuje od drugih ljudi. Čovjeku je dovoljno grijeha ako bi se u njega samo prstom upiralo, jer ako je dobar, stavljen je u iskušenje i samo mu se Allah može smilovati, a ako bude zao, doživjet će zlo. Čovjeku će biti dosta grijeha ako uskrati izdržavanje onima koje je dužan izdržavati. Čovjeku je dovoljno i pomisao na smrt, pa da se odrekne dunjaluka i više okrene ahiretu. Jedi i piji, oblači se i dijeli iz svoje imovine, ali nemoj ni u čemu pretjerivati niti se oholiti, Zemlja će proždrijeti, uništiti cijelo tijelo čovjekovo osim vrha kičme, posljednjeg pršenja, od kojeg je stvoren i iz kojeg će ponovo biti proživljen na sudnjem danu. Svi će moji sljedbenici biti oprošteni od grijeha, osim oni koji javno griješe i svoje grijehe drugima pričaju. Zaista je jedna vrsta ludila da čovjek griješi noću kad ga niko ne vidi, a zatim nakon što Osvane otkriva ono što mu je Allah prikrio i kaže noća sam uradio to i to. Čovjek će na sudnjem danu biti odgovoran i pitan za svaku izgradnju osim za izgradnju džamije. Moje riječi, hadis, ne dokidaju Allahov govor, Kur'an. Dok Allahov govor dokida moje riječi, ali Allahove riječi, mogu dok dati jedni druge. Za svaki grijeh ima nade da će biti oprošten od Allaha osim širka i ubijstva vjernika s predumišljajem. Ako Allah dželešanu u tjedne odložit će sve kazne za grijehe do sudnjeg dana, izuzetak je nepokornost prema roditeljima, kaznu za ovaj grijeh Allah ubrzava još na ovom svijetu prije smrti griješnika. Na svaki ljudski zglob, svaki dan kad se sunce pojavi, treba dati sadaku. Ako dvojicu pomiriš i pravedno između njih postupaš, i to je sadaka. Ako nekom pomogneš da na konja uzjaše ili mu pomogneš da prtljagu na konja na tovari, i to ti je sadaka. Ili je riječ sadaka. Svaki korak koji učiniš radi namaza također je sadaka. Nekome put pokazati, i to je sadaka. Sa puta ukloniti ono što prolaznicima smeta, i to je sadaka. Zabranjeno je svako piće koje opija. Sve je stvoreno od vode. Griješno je svako oko koje gleda ono što je zabranjeno, jer time vrši čin bluda. Žena koja se namiriše i lijepo obuće u najmjeri da zavede grupu ljudi kraj koji ih prođe, Griješna je zbog takvog postupka koji može izazvati požudu i odvesti u lud. Svaka se pozajmica ubraja u sadaku, ali pozajmica iz koje se izvlači kakva materijalna korist ubraja se u kamatu. Svaka se laž piše u grijeh čovjeku osim u tri slučaja. Kada čovjek slaže u ratu, jer je rat lukavstvo, taktika... Kada se slaže ženi da bi oj se ugodilo, to jest ako previše traži jer je žena ponekad neodmjerena u svojim zahtjevima i kada se slaže da bi se izmirile zavađene osobe. Svi ste pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado. Imam je pastir i bit će odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i bit će odgovoran za svoje stado. Sloga je pastir imovine svoga gospodara i biće odgovoran za svoje stado. Dijete je pastir u imovini svoga roditelja i biće odgovorno za svoje stado. Ukratko, svako je pastir i svako će biti odgovoran za svoje stado. Svaki govor koji se ne započne zahvalom Allahu biće krnjav. Sve što opija zabranjeno je a što opija u velikim, zabranjeno je i u malim količinama. Alkohol je sve što opija i sve je to zabranjeno. Allah Đelešanuhu je obećao da će onoga ako pije alkohol napojiti na sudnjem danu znojem stanovnika džehennema. Svakom musimanu mora da bude sveto i nepovredivo, život i metak i čast drugog musimana. Čovjeku bi bilo dosta zla i grijeha ako bi ponizio i omalovažio svoga brata muslimana. Svako dobro djelo je sadaka. Ko drugoga na dobru upućuje, biće nagrađen kao daga ga i sam uradio. Jer Allah voli da se pruži pomoć i ublaži bor ljudima koji su u nevolji i bijedi. Sve što učiniš za svoju porodicu ubraja se u sadaku. Svako se djete rodi u čistoj prirodnoj vjeri, pa ga roditelji zatim odgoje po svom vjerskom uvjerenju kao kitabiju ili vatropoklonika. Riječi utjehe su La ilahe illallah, rabbu sema vati sebi, evi rabbul arši kerim, nema drugog božanstva osim Allaha, on je gospodar sedam nebesa i gospodar plemenitog arša. Mudra riječ je izgubljena stvar vjernika. Gdje god je nađe, neka je uzme. Lijepa riječ je sadaka. Postoje dvije riječi koje su lahke na jeziku, tečke na mizan Terezi i drage milostivom Allahu. To su subhanallah i vebihamdihi, subhanallah i lazim, slava Allahu, I hvalamo slava velikom Allahu. Jedite zrele hurme izjutra na gladan stomak, jer hurma uništava parazite. Jedite skupa za jednom sofrom i nemojte se razdvajati jer je Allahov u u zajednici. Jedite ispred sebe i sa strane, a ne od sredine, Koliko ima onih koji poste, a od posta nemaju ništa, osim gladi i žeđi. Kako radiš, tako ćeš biti nagrađen. Kako prema drugima postupaš, tako će i oni prema tebi postupati. Kakvi vi budete, takvi će vam i upravljati. Budi učen čovjek ili se obrazuj dok to ne postaneš. Slušaj učene ljude, a nemoj biti četvrto, jer ćeš propasti. Na to ali je upita, a ko je četvrti Allaho poslaniće? Onaj koji je neuk, a ne pita učene ljude o vjerskim i svjetskim poslovima. Takav je čovjek sasvim propao, odgovor je Alihi Selam. Alihi Selam je ovako savjetovao Ibni Omera, Hazreti Omerovog sina Abdullaha, koji je tada bio dječak. Sinko moj, živi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik, a sam Ibni Omer savjetujući drugoga imao je običaj reći, kada omrkneš, nemoj očekivati jutro, a kada osvaneš, nemoj očekivati večer, dok si zdrav, pripremaj se za bolest, a u toku života pripremaj se za smrt. Budi oprezan, I čuvaj se sumnjiviji stvari, pa ćeš biti najpobožniji i najbogobojazniji. A budi zadovoljan s onim što imaš, pa ćeš biti najzahvalniji. Želi svim ljudima ono što sebi želiš, pa ćeš biti pravi vjernik. Čini dobro svome susjedu i lijepo se prema njemu ponašaj, pa ćeš biti pravi musliman. Nemoj se puno smijati, jer pretjerano smijanje umrtljuje srce. Bio sam vam zabranio da posjećujete groblja, a sada posjećujte ih, jer u tome ima pouke za vas. Ponašajte se na ovom svijetu kao da ste gosti, a neka vam džamije budu kao domovi vaši. Navikavajte vaša crca na nježnost i milosrđe, zatim razmišljajte i plačite. Neka vas vaši prohtjevi i strasti ne zanesu, pa da gradite palače u kojima nećete stanovati, ili da gomilate blago koje nećete trošiti, ili da žudite za onim što niste u mogućnosti postići. Pametan je onaj čovjek koji sam sa obračunava i radi za život poslije smrti, a slabiji će onaj koji se preda prohtjevima svojim da ga oni vode, a potom se ponada da će mu Allah pomoći. Mjerite namirnice za Isranu, kada ih kupujete i prodajete, jer će vam to blagoslov donijeti. Posljednje riječi, alehi salamove bijahu, čuvajte namaz